Bismillahirrahmanirrahim Allahu um, Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Falim deri mi i takon Allahu subhanahu wa taala wa kythe shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen e rëshokut e tij <todansi> Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zori Islam me shpresë se do të ndikojë në ndriçjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Rabbuna <toguer> Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Qudwatuna Muhammad, Habibuna Muhammad. علّمنا ارشاد صلّ على عماد قدوتنا محمد حبيبنا محمد علّمنا ارشاد صلّ على محمد ترقيمي ايه دشيمه وانا اسمو ونهجر الرذيله وانا تعالى لنصحب الفضيله ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيله السماء بأخلاق جميلة نعالي السماء بأخلاق جميلة ناس شاديله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشرك يقلوا كلتوا جد مشرك kjo ka thëllimi mes muslimanëve dhe, dhe muslimanëve dhe. dhe me këtë kur mushrikët u kanë pergjigjë së sajtirjes pejgamberit sallallahu alejhi dhe salam që u bodh halal gjaku i tyre dhe pasuria e tyre ne ka luftuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam dhe kanë ndodhur gjithëta betejat mes pejgamberit edhe mushrikëve dhe kjo është kosto që muslimani e ngritin luftën dhe ndodhin betejat edhe lutrat ndonse kjo as me se kanë pejgamberin, nëse nuk u pergjigjën kësajna atëh mes muslimanëve edhe atyre vazhdon përveç nëse ndodhet katrata ممت لقا نريد <تصفيق> ان تكون بلادنا عليا نريد ان تكون بلادنا Për këll e felatet të kul, atërthujo. Aspo kini frikë Allahun që për adhërani të të tërkanë përgësë Allahot Azazatë. Për shëqëranja të nadhërëm. Për besoni krejtë, aje krejani, aje furnizani. Dorëna ti është do gjënë, edhe në thun, për adhërani të të të tërkanë. Bashë më aban për me ndani që edhe statuja të meritoj nadhërimin. Aspo kini frikë Allahun që për ebëni këtë dhe shikëku. Shra سيري بنور من فؤادي حينما راجت يا رب العالمين في جرات مدارسيال روقا ادريت اليجرون هوجا اندروار شكري علي حينما راجت يا رب العالمين في شراقتنا سيري بنور من فؤادي حينما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 i dyshime dhe ose shartsimi i dyshime thët Allah e më shirof tët i alam rahimak Allah anët tëvhida u ifradu Allah subhanahu bil ibadah shpasheni se këtë libra të këtë kanë bojnë me akide me besem se se njeri ju dhët me besu thët dhët dhët dhët Allahot më shirof se një shmëri a Allahot me një shmëru Allahon dhët dhët me një shmëru një badet Allahon azzavajat وهو دين الرسل ذلك هي الفئه ايه پیغمبرره nota kjo es feja besimi me tecilen kan ard peigambert i kan thirr njerzet me adhuru vetem allahun subhanahu wa taala alladhi arselhom allahu bihi ila ibadihi te celat peigamber i ka thu allah azza zal te robrit e tij ka thu te njerzet dhe i pari te tyre ka qen nuhi alay salam te sin e ka dargu allah azza zal te popullit i ti kur e kan tepru te të njerzet e devotshem te ata Sukurosh, el-Wad soa yooquth yaooka nasr. Kta imra kan chen imra të njerëzve të mirë në popullin e Nuhut. Dhe kur kanë vde këto njerëzi, kaq shajtani dhe u ka thonë fëmijëve dhe nipave të atyna, ju i keni pas këto njerëz të mirë selet e kanë bërë shumë ibadet Allahun. Dhe në vendet ku kanë ndaj ata ul dhe ku e kanë bërë Allahu ibadet, bëni statuja atyna. Ndërtoni statuja. Edhe kur ti shikoni ju jo ato statuja të tyre, what the soa yughut ve yuk ve nasra, e imrat e tyre persona, ju kujtohet ju se çishata kanë adhuruar Allahun. Edhe pastaj ju vjen disponimi për me adhuruar edhe jo Allahun ashtu si çka kanë adhuruar ata, edhe ju adhuroni pastaj Allahun shumë. Në këtë mënyrë i ka mastur shejtani, derisa ka orë gjenerat pas gjenerate është ngrit deturia, dhe ka orë shejtani për zëti ju ka thon atij që kanë norma ignoranta nuk kanë ditë për fe, kanë thonë edini ju ato babalarë të juve kur janë fal njën drejtu rrëz statuja, drejt statuja, atë nuk janë konë të adhuru Allahun, për i kanë adhuruë që të statuja. Dhe në këtë mënir, i kanë nëzirë shëjtoni prefejës, kanë fillu njerëzit më adhuru statuja. Për i ashtë fillimi i shirkot. Në këtë mënir e shpik shirkot dhe ka dalë kufri, e pasaj Allah zëzherë ka që nuhin a lejstram për më nëzirë njerëzit për këti shirkot. Edhe, Kja është një shmëria, kja është besime me të së në kanar këtë pengambar Në thënë duke fillon nga Nuhi Dhe thëtë edhe i fundi i pengambarva që ka ardhë me këtire është Muhammedi sallallari e sallam I cili i ka, thie, i ka thie që të statujat e që t'i personave I ka thie që të statujat cilat i kanë ngritë qyshin në kohën e Nuhi të a.sallam Gase që të statujat kanë vazhduë dhe në adhruët deri Kur ka ardhë pengambari sallallari e sallam të araptë në tëtë Arab të arabët i kanë pas çet të njëjtat statuja që janë adhuruar në zonën e ujit, janë adhuruar edhe në zonën e arabëve. Në çikishirk ka vazhduar deri në zonën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe Allahu t'vajë dhe mësh kaqhuë pejgamber për me largu çiketshirkun prej popujve, më po nuk os largu dhe ka vazhduar, edhe kjo me lufta më së vërtë itse të kotës deri në ditën e kiametit. Mës imani edhe kufri, ti po fillimi i xirkut ka filluar çesh çesh e ka për mendomë von Ibn Abbas rahimahullah se çesh ka dhënë xirkun dakor ko ole pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këto kanë cinën më ke këto statuja edë i kanë thënë muslimanët kur e kanë çliruar Mekkën i kanë thënë se të statujat të cilat janë ndërtuar dhe janë adhuruar prej kohës nuhi alajihime fet arselahu llahu ila nasin yata'abbadun do të thonë është francesi Allah zotëri kur e ka thutë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka thutë këto njerëz në Mekkë banorët e Mekkës këto njerëz kanë pasur ibadat Allahun dhe kanë bën haqëllëk, kanë pasë haqënë të cilën e kanë bënë Mekka, dhe kanë qenë njerët të cilën të gëndhën sadaka, lëmosh, dhe kanë pasë përmejnë Allahun shumë, mirë po problemet ata ka qenë, se mes Allahut edhe atyre kanë adhuruhe kriesa, statuja, në me thonë këta njerëzit e mirë që ju kanë dërtu statuja, që këta me qenë dërmjetësus për ta të Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kjo shkon ajo e cila i ka nxirrë nga dinin nga Feja. Dhe kjo shkon shirku te cilen ka ardhe penga deri sallallahu alaihi wasallam se, me se mesrua be dhallahu tazajjal shkon ndermjesus. Allahut ju boti badeti drejt për zëriti e jo nepërmes krijesave tjera. Nëse adhurohet Allahu nëpërmes krijesave tjera, kërkohet tjetër kush me ndermjesut e Allahut, siç e kanë për shemb te krishterët, se prifti do të bëj falen tani prifti me ndermjesut Allahu, e Allahut, ose te i so i so me ndermjesu ose të edhujtar të putat, të statujat ju lutem, e statujat me ndëmjecuta Allahu Subhanuatara, kjo me thona shirkuj cili nuk ka dalu vazhdon me qenën, prej kur o shpikun, dhejnë ditën e keme, këtë monirë ka me vazhëm, do me thonë, është i njëti shirkë, i njëti kufër, vetëm se monirë atë ndoshta ndalojnë. Edhe kan thon se në këto statuja që po i adhurojnë, po i adhurojnë për, për, për mua fruta Allahu subhanahu wa taala. Dejali tan tata to ta kan besuan Allahun. Kan besuar se Allahu shkruqi se qeve dhe tokos. Mirpo këto statuja kan thon se kan çën njerëzit e mirë këta, na e adhurojnë, na i kemi ndërtu statuja tyra, tash i adhurojnë këto statujat, që këto njerëzit e mirë, përkat vlerën që e kanë postë Zoti, domethënë kjo më e kon ndërmjetësim mes neve e Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ibadat, qenë se ne na adhurojmë, ne e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Ne nuk piazurojmë na këtë për diçka tjetër, vetëm se më na ofruhet te Allahu subhanahu wa taala. Ka ndosh, njerëz ka ndosh xhenet, ka ndosh mirën. Mi po realitet e mira nuk arsietohet në këtë mënyrë se ka ardhur argumente, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam që Allahu nuk është i kënaqur me këtë lloj ibadeti jo çka nitë të bë. Do të thotë se njeriu e adhuron Allahun në një mënyrë të gabuar, mënyrën që Allahu nuk e dëshiron për te. Mos mendos se kjo natësia yjet që Allahu më çon i kënaqur tarsjetan ndase këto kanë dashme ofruta Allahu kanë dashme arrit xhenet mi po kjo nuk i atë, atë ka arsjetu ata për ata Allahu zotëri ka thënë pejgamber më ka thënë se këtë lloj ibadeti jo jeni tu bë ibadet mi po këtë lloj ibadeti dhe këtë lloj haxholluku që e bani dhe këtë lloj lomoshet që e bani Allahu nuk ja pranonju në sa Allahu nuk është tiknos me këtë lloj ibadeti deri sa ti e bani ibadetën aty drejt për zdrejtë po ndërmjetësuës gjithashtu ka pas preh tyresh që kanë bë ibadet Melekut, disoj kanë bënë idhata me lekt, disoj kanë bën statujat, disoj isën në ale islam, disoj Merjemin. Dhe disoj njerëzit e mirë, këto ata, këto këta janë shirke, këta janë kuforë, të, të në shirë, në cilat nxjerr nga besimi. Ai i cilët adhurojn statujat, edhe ai i cilët adhurojn Melekt, edhe ai i cilët adhurojn njerëzit e mirë, edhe ai i cilët adhurojn drurit ose diçka tjetër, na do të këta njerëz dalin prej fesë dhe shirku është një një sikur ai i cilët adhurojn Melekt sikur ai cili adhuroni ison sikur ai cili adhuroni putat esh i njejt prandaj kanor ket pejgambert per mehet e lloj shirkut icili ka cin thab tabat allah muhammeda ton njerze ishin ket moni dhe sa adhuranin melak disa, disa njerze te mir diku shemeriem diku she isen alayhissalam dhe allah xherra çe pejgamberin çemia marabba dhe tirva mja ri portri vejen mja tregua ti ve fe ne ibrahime alayhissalam se feja ibrahime dhe pejgamberva ka cin se ato araptë kanë qenë pasarës të Ibrahimit dhe kanë mendu që edhe Ibrahimi ka qenë më shrikë sigur ata ka arë për nga më berisë se Ibrahimi ka qenë për nga më ber dhe se a i ka thirën që këtë të uhejt që këtë një shmëri se simen një shmëru Allah dhe i ka buhu shirkën të cilin ju i një duke e bon e, ja ka për nga më berisë se ofrimit a Allah azzajal, është besimi i qartë në Allah është besimi i qartë në Allah ës e mostos importier ondo Skënder Mjesin as me pejgamberin as me melekët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si kur se të tjerë vetëm se dallimi mes ati dhe të tjerva është se Allahu e ka ndëruar me wahj me shpalle dhe i ka zbritur librin Kur'anin më jamsu njerëzve dinën se çish me adhuru Allahun azza sallam mi po nuk adhurohet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prartë është dërguajmë tregu se njerëzit nuk adhurohen as me melekët nuk adhurohen dhe kujt u bën njeriu të çart se nuk adhurohet pejgamberin nuk është zëtë që adhërohet a As, asë me lejku nuk adhërohet më slasim o për njerëzit e tjirë asë ata nuk meritojnë adhurimin pra më shrikët të cilët ishin në kone për nga mbejri sallallallare e sallam ka qenj njerëz të cilët ka dëshmu se Allahu ashtë kryus Allahu ka kryu dhe Allahu është furnizus i vetëm nuk ka këtë shok a i është i vetëmi i cili jep furnizimin njerëzve dhe është i vetëmi i cili kryon Ai është i vetmi i cili ngjall ose rinjall dhe ai është i vetmi i cili i vdes njerëzit. Dhe gjithë krijesat dhe çdo gjë është ti në dorën e Tij në qiell ose në tokë. Mi po kjo nuk i ka bën muslimanata. Derisa nuk janë kthyma adhuru vetëm Allahun, ngase këto fjali kan thon, mirë po kur ka ardhur puna adhurimit, e kanë adhuru edhe tjetër kan përveç Allahut azza. Kan ardh pe nga bardh, mi thon se ju këtë besim që besim se keni se Allahu krijon, se Allahu furnizon, se Allahu i vdes njerëzit, ai është ai merr shpirtat dhe ai është e celi ja kthen jash ve shpirtat dhe çdo gjashë është dorën e tij, kjo është e rregullt, me vend mbi po i badetin që po ja bën i çetër kujt përveç Allahut, kjo jo nxirr për fejas, ai besimi i parë që kënë në vend nuk i bën dobi, se e keni prishme këtjetër. Dhe argument për këtë, arse Allah azza ja thotë: "Këti mushrik", i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kul men yarzukukum minas sama'i wal ardhi am man yamliku as-sam'a wal absar? Thui, kush ju furnizon për qjellit? Kush e shënshi one dhe prej soi dal ket bareçeti dhe ju anjuve rreske thu ju mshreqe kush e bën kthe dhe kush e ka në dorë shikimin edhe dëxhimin në dorën e kujtën kush ka mundësi më marr juësyt dhe, dhe kush është ai i cili ja aft shikimin ku dorën e kujt janë veshte ju kush ka dhon dëxhimin dhe kush është ai i cili ka mundësi më marr wam en yukhrizu al hayy min al mayyit dhe kush është ai i cili e nxjerrt gjallin prej vdekmit i vde iku nuk ka ekzistuar njeri pastaj allah zzele ka kriju façen hiç kurrja Kush është ai i cili përdhense nga senisanc ka se ekziston asht i vdek. Prit vdekmit kush është ai prit vdekmit që e nxjerrt në xhallin. Wa yukhrijul mayyita min alhayy. Dhe kush është ai i cili prit xhallit e nxjerrt vdekmen. Prit xhallit e nxjerrt vdekmen. Wa man yudabbirul amra. Dhe ndonën e kujt janë këto çështjet? Kan më thonë moshi fesekuulun Allah. Kan më poziq është kret Allah. Veç ai ka muslim me bë këtë çësht. Fa kul afala tat takun Atarthujo, aspo keni frik Allahun, qi po adhuroni tjetër kan përveç Allahut Azza Jazal, për shëshironi ata nadhurën. Ku po i bësoni kreca ai e krijon, ai furnizon. Ndërnatijë çdo gjë, edhe në fund po adhuroni tjetër kan. Bashkë me Allahun po mendoni se rstatujat e meritojnë adhurimin. As po keni frik Allahun që, që po bën këtë lloj shiku. Gjithashtu fjalë Allahut, kul limenil ardhu waman fiha, thuyu mushrikfa. E kujt është toka dhe çka ka këta? In kuntum ta'lamun, nëse eli çka e dënë sayquluna lillah kan methan to ka dhe kreca kontash te allahut kul afalat tethkaron thyaspokuitoni aspo mendoni kul men rabbus samawati sebu w rabbul arshil azim thuy kush zot shtetceva edhe i arshit te mad se aquluna lillah kan methan ashe allahut kreta e kondor kul afalat tethkon thyaspokini frik allahun ce pa dhonit te terkan Kull mënbjedihi me lëkutu kulli shej Inuahu ju gjiru alajjaru alai Thuj, ndorën e kujt është këtë sundimi Dhe nga e s'ka munësi Më mbrojt as kush Edhe a e është i cili e mbrojt kanda S'ka kush më mbrojt pre ti S'ka kush ndihmon di kujt më mbrojt pre Allahot Edhe vetëm Allah është i cili ka munësi Më mbrojt di kand Thuj kush është In kuntum të alamun nëse nëse në qka edeni Se e ku ulu unën e nila Kan Kulfe anna të shharun Thuja tërë pse po ma gjeps Pse po ma shtroheni Shakini që nuk për adhërën e vetëm Allah Thot fejda të haka këta Annehu më kërru në bihadha Pas i ta marrë shveshti këta Se edhe më shrekte pas kanë besu Se Allah është kryus dhe furnizus Dhe se qështjat kët janë dorën Allah Edhe kjo nuk i ka bota me kanë besimtar Në të cilin kathir për nga mberi Sallallari e sellem Dhe kuptove Të uhidin të cilin ata kanë mu është tevhid i jashtëria Allahun i badet çka kjo është mushrik çka s'e kanë pranuar mushrikët e kanë pranuar që ka Zot e, ti e kanë pranuar që ndonën e tij është diçka ata s'kan pranuar që vetëm Allahun me vaj badet çka s'e kanë pranuar tërrat këti kanë pranuar dhe çka i gabon mos me kon musliman nga s'e kanë pranuar me adhurutjet tërkang dhe me ndërmjetësuajtë tërkosh te të Allahu azza zel kanë adhurutjet tërkang si ndërmjetësuës për te Allah Allahu azza zel prandaj Allahu azza zel edhe siç e di na se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çik, i ka luftuar gjithë mushrikët. Kjo ka çi ndallje mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Edhe me këtë, kur mushrikun duke kan burgjisë siç e thitëris pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, t'i ka bë, që mboht hallall gjaku i tyre dhe pasuria e tyre. Dhe i ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ndodhur gjithëta betejat mes pejgamberit edhe mushrikëve. Dhe. dhe kjo shkakut që muslimanë e ngritin luftën, ndodhin betejat edhe luftrat nëse kjo është me të se në kanal pejgamber, nëse nuk ju përgjigjen kësajna, atë mes muslimanova edhe atyra vazhdon përveç nëse ndodht katrata me me lufta. Qallahu azza wajal wa anal masajid lillah, fela tad'u ma'allahi ahada. Nëse xhamit janë të Allahut azza wajal, mos i lutni të tërkujit përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është fjalë pejgamberua. Qat lehuda lulul haqi, Allahu ti takon lutja e vërtet, walladhina yad'una min duni la stajibuna lahum bi shay ata që lutën, që lutën te dhrukuj, ata nuk kanë mundësi mi u përgjigjen. Statujave që lutën njerëzit, ata nuk kanë mundësi mi u përgjigjë, thirrjes, atyra apo lutjeve të atyra. Nga kjo do ti vërtetohë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkaku që ka bëu luftën me mushrik, ka thënë që lutja mos mi u bë vetëm se Allahu, dhe namazi vetëm më kan për Allahun, kurbani mos më bë vetëm se për Allahun, kërkimi mbi më bë vetëm për Allahun kredi këto me kon për Allahun, ngas e keni rën llojet e ibadeteve të cilat nuk i takojnë tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto duhet të di tur se nëse the beson Allahun azza wajel se Allah është i vetëm, dhe se ai ka krijuar dhe ka furnizuar, kjo nuk do të bën ti musliman derisa të thuash se vetëm Allahu i takon adhurimi. Do të më pranon këto tudia që më çein musliman. A nëse thu sa, unë pranoj se Allahu është furnizues dhe Allahu është krijuës dhe sa çdo gjë ndonën Allah. Mi po në fund unë lutem teçës ose s'ka prej kurbanin tetëshja ose i lutna dënit vdekurit ose oni besoj fallxorit ose ai ka mosi filani më pun fmi për mazessorva dijë se mo nuk jam musliman që dal prej fejes nga se pejgamberi ka ardhur me prishse çeta ajo çka e thuhet se oni besoj Allahu nuk do të bën të bije derisa ti nuk beson edhe tash ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasalam se çdo gjang i takon Allah dhe kreet ta pun kërkon vetëm prej Allahu ajo prej tij. Dhe çka nismëri për të cilën na flasim Kjo është kuptimi i fjalës la ilahe illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Nuk ka kuptimin fjalë la ilahe illallah vetëm këtë kuptim pjesërisht atë që mendon njerëzit se nuk ka zot, nuk ka krijuës tjetër përveç Allahut. Mirëpëngambë kërë kur i ka thënë fjalën thuni la ilahe illallah, ata e kanë kuptuar se kjo fjala la ilahe illallah ka kuptimin nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Andaj nuk e kanë thënë fjalën la ilahe illallah si është dashme prish këtë xhirkun të cilën ata e kanë pas. Nëse fjala la ilahe illallah e ka këtë kuptim nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, se sikur ta kishte pas kuptimin, nuk ka krijuar tjetër përveç Allahut, vetëm këtë kuptim, mushrikët e kishin thonë pa problem, sa to vetë kanë besuar në këtë çështje se vetëm Allahu Azza Jazza është krijuës. Bakë ka kuptimin se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se çdo lloj ibadeti pa tjetër do të mjaftohet vetëm Allahut. Çdo lloj ibadeti do të mjaftohet vetëm Allahut Azza Jazza. Nëse ju kushtuat ju drejtohet tjetër kujt, vend njeriu pefaces, nuk ka mundësi me të qenë musliman. Dhe kuptimi e kësaj fjala apo qëllimi i on nuk është vetëm thërejja. Nuk është qëllimi me thon njeriu këtë fjalë dhe bëhet musliman, nëse ai nuk vepron me çka këtë kuptimin e kësaj fjala. Nëse nuk beson kuptimin e kësaj fjala, nuk ka mundsi me qen musliman. Nëse një krishter thot fjalën la ilallah, pastaj e vepron kundër të kuptimit të kësaj fjalë, nuk ka mundsi me qen musliman. Nuk thot qëllimi është me veprua dhe mu bindën kuptimin e qësaj fjale. Atëhera ti, jo musliman, mi po nëse mejtë kja vetëm tekste qële në thuët i nëgoj, dhe nuk vepran me këtë fjale, dhe nuk ju bindës kësaj fjale, dhe vepran vej pra që vinë këndër shtim me kuptimin e kësaj fjale, të skemën si me ka në musliman. Nga se të të tëtë, Muhammedin Adhulli Abi, wal kufaru l'gjuhal, ja lemune në moradën nebi sallallari e salem, nga se i një njez të ignorantë që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët i kafirin pejgamberi thunë la ilaha illa allah, edhe nuk kanë pranuar me thonë këtë fjalë, shkakuse e kanë ditë kuptimin e kësaj fjale, s'ka të them. Se do të më prish këtë besimin ata që e kanë. Dhe andaj nuk e kanë pranuar dhe kanë thonë e ja alaa ilaha wahida, ai boni që hynit zotat që ne ja adhurojna. Këto zotat që i kemi na, i bani vetëm një më kan, vetëm një më adhurojë, inna hadha la shay'un wajab që është një qështja që dheqmen cëllën pëthirë Muhammejdi sallallari thënë, kështu e janë përgjigjë moshrikët. Thëtë Muhammejdi Abdel Wahapi, kur të adish këtë se gjahilat, i njërantat e moshrikëve e kanë kuptu këtë fjalë, është për të që ditë qëshë është ata të cilët pretendojnë se janë musliman nuk ja dinë kuptimin e kësaj fjala. është për të që ditë, gjahilat i njerantat e moshrikve në kone për nga mbejri sallallahis i njerantat prej moshrikve ja kanë ditë kuptimin kësaj fjale ta është i njerës të cilët thoi nëjna musliman e thoi në këtë fjale edhe nuk ja dinë kuptimin kësaj fjale asë nuk veprojnë me këtë fjale edhe në thonë thoi nëjna musliman njëjnë si kërës e tjirë pas të i thotë nuk ka kherë në atë person që moshrikt mëshri burat për mëshrikëve, ignorantët për mëshrikëve, e njofi në kuptimin e kësaj fjale, më mjërë sa aji që li e thotë muslimana dhe nuk e din kuptimin e kësaj fjale. Në dhëtë nuk ka herë në atë personi që li e thotë këtë fjale, asë nuk e ja din kuptimin, asë nuk ju bindë e kësaj fjale. Nga se mëshriki, e që li ka qeni në njërante në kone pen nga mbejre, sallallallallisamja, ka ditë këtë kuptimin e kësaj fjale Mosum kovler se një njeri i cili thotë on jam musliman, pastaj nuk i u bindet kësaj fjale, as nuk vepron me kuptimin e kësaj fjale, po vepron me atësh që kanë vepruar mushrik e salada, ala, salem, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, eden fund thotë prapao dhoni jam musliman njëri sikur se të tjerë, vetëm se e ka fjali ka me tekst në gohun e tij, do të thotë nuk ka dallim mes atij dhe mushrikve, bële që është më keq se ata, për shkak se ata e kanë ditë kuptimin e kësaj fjale, ndërsa çfarë hajri ka për atë muslimani që nuk ja e ka ditë kuptimin e kësaj fjale, as nuk i u bindet, as nuk vepron me kuptimin e kësaj fjale. Nëse këto muslimanëve çfarë thotë kë? Në kohën ai flet për kohën e tij që do të thotë edhe në këtë kohë është e njëjta, e thoin kë fjalë dhe mendojnë se qëllimi i muslimanëve është që njerëzit me shqiptukë kë fjalë mi thon shkronja tek kësaj fjale dhe kas nuk duhet më atë për për me qenë musliman, ndërsa arritetia është e kundërta e kësaj. Nëse sot e kupton këtë çështje, edhe e kupton se çka është shirku Se Allahu Azza wa Jalla ka thon për këtë lloj shiku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, se Allahu nuk ia fal askujt nëse i bëhet çka i sheçrojnë Allahu. Edhe kupton se dini me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me të sen kanë ardhur pejgamberi praytunuhu alajhi wasallam, edaj të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam osht siki din që ta adurohet vetëm Allahu dhe mosmirë dikush tjetër si dërmjetçus, atëherë që e merditobi, i kë di dobi, të cilat do të njohësh që janë dhuntit Allahu Azza wa Jalla ndaj teje dhe do të zgëzohesh për ato dhëndutit. E para zgëzohesh për këtë dhunditje Allahu ta ka dhënë dhe kët mshirë që Allahu ka qenë mshirshëm ndaj te. Dhe se ta kam mësuar me kuptou feën, ta kam mësuar me kuptou se cila ka qen feja me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cilin besim ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj ka thënë Allahu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajmaun. Thui, me dhunditë të Allahut që ja ka dhënë ju, ajo është feja. Dhe mshirën e tij që Allahu ka pas ndajju, më atë let gëzohen muslimanët, me çata let kënaqen. Dhe kjo është më e mirë se asht ka bledhen ato nga pasuria. Dëgzohesh me dinën tënd dhe ti fukara, i varfëm, është më e mirë se sa ti të, të gëzohesh me pasurinë që ta ka dhënë Allahu, ndase kjo vlen më shumë se pasuria. Dëgzohesh me besim, është më e madhe, kjo e meriton më gëzuar njeriu më tej për se sa pasuria. Gjithashtu tepër edhe dubi tjetër. Ajo është çet kesh frik të madh nga Allahu Azza wa Jell. Dhe kur tashish se njeriu ka mundësi me dal prej fesë, por në fjalë të cilën e thot nga gjuha e ti, a t'era me të tashka e falëm na, ti të bëhet çar dhe kjen një frikë e madhe nga Allahu Azza wa Jell, edhe kujdesesh mos thush fjalë e cila çet nga feja, thot nga se Allahu Azza wa Jell nuk e arseton atë që ishin ironc njerancë për ironc natim. Ky është ndrimi Muhamedi Radhiallahu anhu Rahimahullah qordhat se njeriu nallahu nuk arxjeton por injerancen e tij. Ka për qëllim një lloj injerancë nga se dy lloj injerancë ka, njëna arxjetohet e njëna jo. Cillon ka për qëllim Muhamedit radhiallahu anhu. Ka për qëllim se njeriu i cili nuk i ka mrin feja dhe ka jetuar me një vën të lart ku s'ka mrin thirrja e pejgamberva, as nuk kanë shkuar muslimant në atë vend. Dhe njerëzit ka jetuar shirq, ki person arxjetohet. Ditën e kiametit Allah e provon nëse s'ka shku thirrja a ka me besu ajo ja. nëse s'beson ditën e kiametit nëse beson, shpëton që kësë provohet shpëtën. mi po një një që ka lehetun vejnë në musliman dhe, dhe kam rrithir dhe e për nga më bërë dhe dhe kje është prap për njerant në qështën e besimit i ban shirkë Allah të azajel kje ka një lojt gjehli tjetër a jash mos interesim viti në dhe të kje e bërë haj pra të hajnë e vetë për atë e ka që dhimi se Allah nuk të arsitën p Edhe pasi të bëhet te çartë besimi i pejgamberëve me një vend të muslimanëve, edhe i bën shirka Allahut Azza Jazel, edhe ai në fund thot, unë nuk e kam ditë se kjo çet prej fejes. Kë nuk e acetohet. Si ta acetohet kë? Do të më acetoheve kristart. Nëse edhe kristart i bën shirka Allahut nga ignoranca, ata nuk e njohin fein e Allahut azza zel andaj po inj shirq Allahut mir po na çka thoin për ata thoin për ata që janë xafira nga se ka ardh besimi në vendin ton musliman të kan po çart që kanë, kanë besim i feja Allahut dhe me çindra vjet këtu është Islami dhe ata prap adhurojn Isahun përveç Allahut azza zel i thoina nuk keni mundsi ju me qen musliman e njëita vazhdon për ata musliman e cëtohet dhe adhuron tjetër kan përveç Allahut edhe në fund janë musliman thot as ki nuk arçetohet nga se nuk e kanë shpjeguar se nuk adhuron tjetër kush përveç Allahut Subhanehu vëtane Kjo ka qenë thire e pingam barva Dhe këte kanë dit edhe Gjith popojt edhe populli i pingam berit Salladajsem edhe i njeron të të të nkone Pingam berit, nda i ka thon pingam berit E gja alë të adjeta ilahën wahida E bonet të zotrat të selet na e adhërojmë Vetëm një zot Me kash përson të e përvëndojmë Isha Allah vazhdojnë në pëtnjitën liber Ndërse në ardhësën Subhane këllahumma U bihamdika Shad